Здається, те жахливе почуття геть відступило Якимось чином, розповівши про нього, я позбулася його остаточно Дивно, воно ж було таке сильне і справжнє Це моби відчиняєш двері в темну кімнату, де ховається страшна почвара А замість неї там лише тінь, що зникає зі спалухом світла Більше його ніколи не буде між нами Ніколи Тепер ми справжні подруги леслі, і я дуже рада. Сподіваюся, ти зрозумієш, коли я то і іще дещо. Ен, я всім серцем співчувала твоїй утраті, і якби могла відтяти собі руку, щоб твоя доня лишилася жити, то зробила б це без жалю, проте це горе зблизило нас. Твоє досконале щастя більше не стоїть назаваді. На Ні, мила, я не радію, що тепер воно недосконале. Та між нами вже немає цієї прірви. Я розумію, Леслі. Тепер не думаємо про минуле і забудьмо все, що було в ньому лихого. Віднині все буде інакше. Ми належимо до племені, що знає Йосипа. І я вважаю, що ти чудова, дивовожна. І знаєш, Леслі, чомусь я вірю, що життя ще принесе тобі щось добре та прекрасне. Леслі похитала головою. Ні. Тожливо мовила вона, немає ніяких надій. Дік ніколи не одужає, а навіть якщо до нього повернеться глуст. Ох, Ен, це буде гірше, значно гірше, ніж тепер. Ти, щаслива молода дружина, не зрозумієш цього. Ен, пана Корнелія розповіла тобі, як я вийшла заміж за Діка. Так. Добре, я хотіла, щоб ти знала, але не змогла б розповісти сама. Ен, мені здається, що моє життя завжди було гірким, із 12 років. Доти дитинство було щасливе. Ми були бідні та не зважали на це. Тато був чудовий, розумний, добрий і так нас любив. Ми все життя були друзями, а мама така мила вона була справжня красуня. Я схожа на неї, хоч і не така вродлива, як була вона. Пана Корнелія каже, що ти набагато вродливіша. Вона помиляється. Чи просто упереджена. Фігура в мене певно ліпша. Мама була худенька, змарніла від важкої праці. Проте обличчя в неї були янгольське. Я дивилася на неї із захватом. Ми всі обожнювали її. Тато, Кеннет і я. Ен пригадала, що зі слів пани Корнелії в неї склалося геть інше враження про матір Леслі. Та хіба любов не бачить усього в правдивішому світлі? І все ж із боку Розе Вест то був жахливий егоїзм змусити доньку вийти за діка Мура. Кеннет був моїм братом, володалі Леслі. Я не маю слів, щоб розказати, як я його любила. І він так страшно загинув. Ти знаєш, як це сталося? Так. Ен, Я бачила його лице втомить, коли його роздушив віз. Він упав на спину. Ен. «Ен, я й тепер його бачу. І бачитиму завжди. Усе, про що я молю небо, щоб той спогад був стертий з моєї пам'яті. О, Господи!» «Леслі, не треба. Я знаю, як це сталося. Не ятри собі душу деталями. Цей спогад буде стертий з твоєї пам'яті». По хвилинній внутрішній боротьбі Леслі частково опанувала себе. Опісля цього татові погіршила. Він дедалі більше гнітився. Розум йому потьмарило. Ти й про це чула? Так. Тоді мама лишилася єдиною, задля кого я могла жити. Але я була честолюбна. Хотіла вчителювати, відкласти грошей і вступити до коледжу. Зійти на найвищу сходинку в суспільстві. Тепер і говорити про це не хочеться. Марно. Ти знаєш, що сталося далі. Я не могла бачити, як мою милу вбиту горем маму, котра все життя так тяжко працювала, викидають на вулицю з дому. Звісно, я могла б заробити на прожиття для нас обох. Але мамі не сила було розлучитися з домом. Сюди вона приїхала після весілля. І вона так любила тата. Усі її спогади тут. Навіть зараз, Енн. Коли я думаю, що зробила маму щасливою в останній рік її життя – я не шкодую, що зважилася на цей шлюб. Щодо діка, я не мала до нього ненависті, коли виходила заміж. Лише звичайні дружні почуття, як до більшості тих, із ким навчалася в школі. Я знала, що він любить випити, але ніколи не чула історії про дівчину з Рибайського селища, бо як би чула, не могла б за нього вийти, навіть заради мами. А потім я його зненавиділа, але мама не дізналася про це. Вона померла, і я геть осиротіла. Мені було 17, і я була сама в усьому світі. Дік вирушив у плавання з командою чотирьох сестер. Я сподівалася, що рідко бачитиму його вдома. Любов до моря була в нього в крові. Іншої надії я не мала. А потім капітан Джим привіз його додому з Гавани. І... решту ти вже знаєш. Ен, я розповіла тобі найгірше... Між нами більше немає перешкод. І ти досі хочеш бути моєю подругою?» Ен поглянула вгору, крізь світі баріс, на блідо перегамотний півмісяць, що поволі сходив у глибінь призахідного світла. Обличчя її сяяло великою любов'ю. «Я твоя подруга, а ти моя, назавжди», – мовила вона. «Подруга, якої я ще не мала в житті. У мене було безліч милих, любих подруг, але в тобі, Леслі, є те, чого я не знаходила нікому з них. Ти із твоєю багатою натурою можеш стільки дати мені. Я здатна запропонувати тобі більше, Аніж у часи мого безхмарного дівоцтва. Ми обидві жінки і подруги до віку. Вони взялися за руки і усміхнулися крізь сльози, Що набігли їм на очі – сірі і сині. Розтіл 22. Пана Корнелія влаштовує справи. Гілберт наполіг, щоб Сюзен Бейкер залишилася в маленькому будиночку на літо. Спершу Енн не хотіла цього. Нам було так добре тут удвох, Гілберте. Гілберти. Присутність іншої людини зруйнує нашу гармонію. Сюзен дуже добра і хороша, але вона чужа. А мені зовсім не зашкодить хатня праця. «Ти мусиш слухатися на станов свого лікаря», – мов Гілберт. Є стара приказка, що каже, будь-сім дружини шевців до віку ходять босоніж, а дружини лікарів умирають замолоду. Я не хочу, щоб так сталося у моїм власнім домі. Сьюзен залишиться тут, доки твоя хода знову стане пружна. А щоки візьмуться рум'янцем. Ви тільки не турбуйтеся, пані Блайд, дорогенька, мовила Сьюзен, зненацька поставши у дверях. Удужуйте собі, а кухною не переймайтеся. Сьюзен пристерні. Нащо самому гавкати, коли є пес. Я буду щоранку приносити вам сніданок у ліжку. Е, ні, засміялася Ен. Я згодна з паною Корнелією в тім, що коли жінка, не будучи хворою, снідає в ліжку, це ганебно і майже виправдовує всі чоловічі нестримані капості. Корнелія, відрубала Сьюзен із невимовним призерством. Я так собі гадаю, пані Блайт, ви надто розумні, щоб зважати на те, що каже Корнелія Брайант. Не збагну, чого вона вічно ганить чоловіків, навіть коли вона й стара панна? Я сама собі стара пана. Та щоб ображати чоловіків? Такого ви від мене не почуєте. Мені вони подобаються. Я навіть рада вийшла б заміж, якби могла. Шкода тільки, що ніхто не хоче мене взяти. Правда ж, пані Блайт, дорогенька? Хай я не красуня, та все ж не згірша за більшість заміжніх жінок. Але я ніколи жениха не мала. Як ви гадаєте, чому? Мабуть... «Воління долі?» – глибокодумно пропустила Ен. Сьюзен кимнула. «Я сама так часто думаю, пані Блайт, дорогенька, і це мене дуже втішає. Я не маю нічого проти того, щоб лишитися старою панною, коли на те воля всемогутнього у його власних мудрих намірах. Та все ж, бува, і сумнів посідає мою душу, пані Блайт, дорогенька, і тоді мені здається, що диявол має до цього більше стосунку, ніж хтось інший. Тоді я не можу почуватися... Вдоволеної своїм статусом. Хоча, можливо, додала Сьюзен, підбадьорюючись, мені ще трапиться нагода вийти заміж. Я часто пригадую віршик, який любила повторювати моя тітка. І тихі, сірі гусенці годиться бути так, щоб їй за мужа трапився заважливий гусак. Отож, доки жінка не спочала в могилі, пані Блайт, дорогенько, вона не може бути певна в тім, що ніколи не вийде заміж. А я собі тим часом напечу пирогів із вишнями. Я помітила, як наминав їх лікар Блайт. А я люблю готувати для чоловіка, котрий віддає належне тому, що перед ним на столі. Того ж дня в дні мрії прийшла засапана пана Корнелія. «Небесне та диявольське мені байдуже, а плоцьке, на жаль, дошкуляє», – визнала вона. «А ви, Енрибонько, Рибонько, завжди як нова копійка? Я помиляюся, чи у вас пахне пирогами з вишнями». Коли так, то запросіть мене на чай. Я за ціле літо і не скуштувала пирогів з вишнями. Мої вишні всі обірвали ті голодранці, сини Гілмана із Глена. Ну ну, Корнеліє, озвався капітан Джим, котрий увесь цей час читав роман про мореплавців у кутку вітальні. Не звинувачуйте горопашних саліток гілманів, коли не маєте певного доказу. Хай батько в них не вельми чесний чоловік, але ж хіба лише за це їх можна кликати злодюшками? «Мабуть, ваші вишні обдьобали вільшанки. Надто їх багато цьогоріч». «Вільшанки!» – зневажливо пирхнула пана Корнелія. «Двоногі вільшанки, повірте мені!» «Більше стотешніх вільшанок саме такими і створена», – серйозно відказав капітан Джим. якусь мить пана Корнелія дивилася на нього. Тоді відхилилася на спинку крісла гойдалки і щиро та голосно розсміялася. «Цього разу, Джем і Бойт, таки ваше зверху, я визнаю». Бачите, який він задоволений, Ен рибонько. Усміхається, немов мов кіт. Що ж до вільшанок, то коли їхні ноги великі, засмаглі, босі і убрані в перелатані штани, такі, як я сама вздріла на власні вишні минулого тижня, я перепрошую сердечних синів Гілмана. Поки я побігла до вишень, їх там уже не було. Я не могла збагнути, як то вони накивали п'ятами так швидко. Але капітан Джим усе мені пояснив. Звісно ж, вони полетіли. Капітан Джим розсміявся і відкланявся. І жалем, відхиливши запрошення, лечитись на пороги з вишнями. «Я йшла до Леслі, запитати, чи не візьме вона пожильця на літо», – мовила пане Корнелія. «Учора я одержала листа від пані Дейлі з Торонто. Два роки тому вона винаймала в мене кімнату, і тепер просить прихистити одного з її знайомих. Його звуть Оуен Форд, він журналіст» і, здається, онук того шкільного вчителя, що мешкав у цьому домі. Старша донька Джона Селвіна вийшла була за якогось Форда з Онтаріо, і це її син. Він хоче побачити місця, де жили його дід і баба. Навесні він хворів на тиф і досі ще цілком не оклигав, тож лікар порадив йому провести літо біля моря. Він не хоче мешкати в готелі і воліє оселитися на тихій сімейній фермі. Я не можу його взяти, бо в серпні поїду. Мене обрали делегатом на з'їзд жіночих благодійних комітетів у кінгспорті. Не знаю, чи Леслі візьме на себе цей зайвий клопіт, та якщо вона не погодиться, більше ніхто не допоможе. Він муситиме остолитися в когось по той бік затоки. Коли поговорите з нею, вертайтеся і допоможіть нам з'їсти пироги з вишнями, мовила Енн, і запросіть Леслі і Діка, якщо вони можуть прийти. Отже, ви їдете до Кінгспорта. Як гарно ви проведете там час. Я попрошу вас передати лист моїй подрузі, що там живе, пані Філіппі Блейк. Я вмовила пані Холт поїхати зі мною, самовдоволено повела далі пана Корнелія. Їй віддавна вже час відпочити, повірте мені. Вона геть бомордувала себе працею. Том Холт уміє гарно плести гачком та на прожиття для сім'ї заробити не здатен. Він ніяк не може встати настільки рано, щоб устигнути попрацювати. Але, я вже помітила, на риболовлі підхоплюється до схід сонця. Хіба не типовий чоловік? Енн усміхнулася. Вона вже знала, що не слід приймати на віру думку пане Корнелії про будь-якого чоловіка із гавані чотирьох вітрів. Інакше їй довелося б упевнитися, що всі вони – найбільші грішники і розпусники в цілому світі, які перетворюють жінок на рабинь і каторжних мучениць. Скажімо, той таки Том Холт був знаний як дбайливий чоловік, люблячий батько і привітний сусід. А коли він доволі холодно виконував свої обов'язки фермера на противагу риболовлі, для якої був народжений, і мав миле, хоч і нетипове захоплення рукоділлям, то ніхто, крім пани Корнелії, не докуряв йому цим. Його дружина була пильна господиня, що тішилася працею по господарству, його сім'я мала добрі прибутки з ферми, а здорові, сильні діти, котрі успадкували за взяття і кмітливість своєї матері, усі заповідалися на те, щоб добре влаштуватися в житті. У всьому голені Святої Марії не було сімейства щасливішого, аніж сімейству холтів. Пана Корнелія повернулася з дому понад струмком вельми втішена. «Леслі, візьме його», – заявила вона. Так і вхопилася сердечно за цю нагоду. Їй потрібні гроші, щоб полагодити дах восени, та вона гадки не мала де їх узяти. Певно, капітану Віджему буде більш ніж цікаво дізнатися, що сюди приїде внук Джона Селвіна. Леслі валіла переказати вам, що дуже хоче порога з вишнями, та прийти не зможе, бо мусить шукати своїх індичок. Вони десь заблукали із двору. Та вона попросила залишити її кавальчик у коморі, і тоді надвечір, знайшовши своїх утікачок, вона забіжить по нього Ви не уявляєте, Ен, Рибонько Як я зраділа, почувши, що Леслі переказує вам це Сміючись, наче в давні дні Вона так змінилася останнім часом Сміється і жартує, мов дівчинка І з її слів я розумію, що вона часто приходить до вас Майже щодня Або я приходжу до неї, мовила Ен. Не знаю, що б я пробула без Леслі Надто тепер, коли Гілберт так багато працює Він майже завжди відсутній «Додому приходить лише на кілька годин, відпочити вночі. Боюся, він себе замордує. Стільки людей викликають його?» «У них є власний лікар. Було б його викликати», – буркнула пана Корнелія. «Хоча, звісно, я не винувачу їх за це, бо їхній лікар – методист». «А відколи ваш чоловік зцілив роду Аллен усі вони певні, що він може воскрешати мертвих?» «Певно, лікар Дейв трохи застрять, Хіба не типовий чоловік?» Він вважає, бо лікар Блайт надто захоплюється новомодними ідеями. «Еге ж», – відповіла я йому, і саме одна з цих ідей допомогла врятувати роду Аломбі. А якби лікували її ви, вона б, напевно, померла і мала б собі надгробок із написом, що вона спочила з волі Божої. Я так люблю казати лікарю Ведеєву все, що думаю. Він стільки років верховодив у Глені і гадає, що всі розуми поїв. До речі, про лікарів. Чи не міг би лікар Блайт піти і оглянути діка Мура? У нього з'явився фурункул на шиї. Але з цим самотужки ради не дасть. Бігме, я не розумію, нащо що дікові Муру знадобилися ті фурункули. Наче і без того з ним клопоту мало. «А знаєте, дік прив'язався до мене», – мовила Енн. «Ходить за мною на зерці і усміхається, як дитя, коли я звертаю на нього увагу. Вам від цього лячно?» «Зовсім ні». Мені навіть подобається бідулашний дік Мур. Принаймні, він викликає в мене жаль і співчуття. Навряд чи ви жаліли б його, якби побачили, як він лютує, повірте мені. Але добре, що він вам не бридкий. Так краще для Леслі. Нелегко їй буде, коли приїде той пожелить. Сподіваюся, він виявиться гідним чоловіком. Він має вам сподобатися. Він теж письменник. Цікаво, чому всі вважають, що коли двоє людей письменники, вони мусять неодмінно сподобатися одне одному? Доволі холодно відказала Ен. «Ніхто ж не сподівається, що двоє ковалів матимуть один до одного признь, лише тому, що вони ковалі». А втім, вона чекала на приїзд Оуна Форда з радісним перечуттям. Якби він виявився молодим і приємним, то міг би доповнити собою коло їхніх друзів у чотирьох вітрах. Адже двері в маленькому домі мрії завжди зачинялися лише на клямку, яку одним порохом міг відчинити кожен, хто знає Йосипа. Розділ двадцять третій. З'являється Оуен Форд. Одного вечора пана Корнелія зателефонувала Н. Письменник щойно приїхав. Я привезу його до вас, а ви вже проведіть його до Леслі. Так буде швидше, ніж вести його битим шляхом, а я дуже поспішаю. Немовля пані Ріс упало в цеброз окропом і ледь не зварилося на смерть. Тепер вони кличуть мене. Певно, я мушу знайти йому десь нову шкіру. Пані Ріс завжди така недбала... Ще й надіється, що хтось інший виправлятиме її помилки, то ви не заперечуєте, рибонько, а його валіза прибуде завтра. Дуже добре, мовила Ен. А який він, пане Корнеліє? Який він зовні ви побачите, коли я його привезу? Що ж до того, який він усередині, то це знає тільки господь, що створив його. Більше нічого сказати не можу, бо зараз, певне, нас підслуховує цілий глен. Очевидно, пане Корнелія не може знайти вад у вроді пана Форда. Інакше вона заявила би про це, хай скільки людей підслуховували б нас на лінії, – зробила висновок Ен. Виходячи із цього, Сьюзен, я розумію, що пан Форд скоріше гарний, ніж негарний. – Добре, пані Блай, дорогенька. Я люблю дивитися на гарних чоловіків, – погідно мовила Сьюзен. – Може, приготувати йому попоїсти? У нас є саничний поріг, що просто таки тане в роті. – Ні, Леслі чекає на нього з вечерею. А крім того, сонячний поріг потрібен мені для мого власного сердечного чоловіка. Він повернеться пізно, тож Сьюзен залиште йому поріг зі склянкою молока. Неодмінно, пані Блайт Сюзен Сьюзен пристарні. усе таки годувати власного чоловіка ліпше, ніж чужого, котрий, може, тільки і шукає, де б натовктися. Та лікар Блайт і сам такий гарний чоловік, якого не часто і зустрінеш. Коли Оуенфорд переступив поріг вітальні, куди його майже силом тягла затягла пана Корнелія, Енн потай визнала, що він справді дуже вродливий, високий, широкоплечий, із густою каштановою чуприною, гарно окресленим носом і підборіддям та великими, ясними, темно-сірими очима. А ви звернули увагу на його вуха і зуби, пані Блайд дорогенька? Він має найгарніші вуха, що я тільки бачила в чоловіка. Я добре знаюся на вухах. Замолодо я боялася, що муситиму вийти заміж закаплувухого. Та дарма, бо в мене досі не закохався жоден чоловік із бодай якимось вухами. Енн не звернула уваги на вуха Оуна Форда. Проте помітила його зуби, коли вуста його розкрилися у щирій дружній усмішці. Коли він не всміхався, лице його набувало доволі сумного і відсутнього виразу. До стату, як у меланхолійного героя «Дівочих мрій Енн». Та з першими ж промінцями усмішки ставало ясно, що людина ця весела, чарівна і з почуттям гумору. Безсумнівно, зовні, цитуючи панну Корнелію, Оуенфорд був привабливим чоловіком. «Я невимовно радий опинитися тут, пані Блайт», – мов він, розираючись довкола, спраглим і зацікавленим поглядом. «У мене дивне відчуття, мов би я повернувся додому. Тут народилася моя мати. Тут минуло її дитинство». Вона багато розповідала мені про ці місця, тож їхню географію я знаю не згірше за свій власний рідний край. Звісно, мати розповідала мені ще й про те, як був зведений цей будинок, і як дідусь щодня ходив на озбережжя виглядати принца Вільяма. Та я гадав, що такий старий дім мав би зникнути багато років тому, інакше приїхав би раніше, щоб подивитися на нього. «Будинки не зникають так просто на цім зачарованім березі», – усміхнулася Енн. Це – край, де все лишається незрушним, Усе чи майже все? Що ж до будинку Джона Селвіна, він навіть майже не змінився. А ці трояндові кущі, які ваш дідусь посадив для своєї милої, квітнуть і дотепер. Як сама думка про них пов'язує мене з з почалими рідними? З вашого дозволу, найближчим часом я огляну дім і сад. Наші двері завжди будуть відчинені для вас, пообіцяла Ен. А чи знаєте ви, що старий доглядач маяка чотирьох вітрів, колишній капітан, у юності добре знав пана та пані Салвінів. Він розповів мені їхню історію, коли я приїхала сюди після весілля. Третя молода, що оселилася в цьому будинку. Невже це правда? Як дивовижно. Я мушу з ним познайомитися. Це буде неважко. Ми всі добрі друзі капітана Джима. Він буде радий познайомитися з вами не менше, ніж ви з ним. У його спогадах Ваша бабуся сяє, мов зірка. Але, певно, пані Мур уже чекає на вас. Я проведу вас корочим шляхом, знайомим путівцем. Ен відвела його до леслі, дорогою крізь поле, біле, мов узимку, по густим килимом стокроток. І з поза гавані до них долинала пісня рибалок, розливаючись над водою, мов неземна чарівна музика, принесена вітром із моря, осяяного розсипом зір спалахував і згасав вогонь на маяку. Оувенфорд задоволено споглядав усе, що бачив. «Отже, це гавань чотирьох вітрів», – мовив він. Попри те, як хвалила її моя мати, я не сподівався, що вона буде така розкішна. Які барви! Який пейзаж! Яка краса! Тут я швидко одужаю, і стану сильний, мов кінь. А якщо із краси приходить і натхнення, Тут я зможу розпочати свій великий роман. «Ви ще не розпочали його?» – запитала Ен. «На жаль, ні. Я досі не знайшов годящої ідеї для нього. Вона вислизає від мене, заманює і прикликає, а потім розчиняється в повітрі. Щойно я відчуваю, що от-от дотягнуся і зможу її вхопити. Але, може, тут, серед цього спокою і краси, я нарешті її ловлю?» «Пана Брайан сказала мені, що ви теж пишете». Лише невеличкі казки для дітей. Я мало пишу, відколи вийшла заміж. І, розсміялася Енн, я не виношую думки створити шедевр канадської літератури. Це мені не до снаги. Оуен Форд розсміявся вслід за нею. Гадаю, що і мені також. І все ж, я хочу спробувати, коли тільки матиму достатньо часу. У журналіста на таке немає змоги. Я багато пишу для газет, і мені бракує часу, конче необхідного на те, щоб написати книжку. Але тепер, маючи три вільних місяці, я розпочну якщо тільки знайду потрібний лейтмотив душу роману. Раптом Уен, так несподівано, що вона замалим не підскочила, майнула ідея. Та говорити про неї було ніколи. Вони з Оуном саме дійшли до будинку мурів. Коли вони були вже на подвір'ї, з кухні на ганок вийшла леслі, дивлячись у сутінки в очікувані гостя. Жовте світло лилося на неї із відчинених вечірніх дверей. Вона була вбрана в просту сукню з дешевого кремового серпанку і підперезана багряним паском. У її одязі завжди був яскраво-червоний штрих. Леслі казала Ен, що почувається невдоволеною без бодай чогось багряного. Хай то навіть буде лише квітка. Для Ен то завжди символізувало пристрасно в кайдани обставин натуру Леслі що не могла знайти собі іншого вираження, крім цих поодиноких вогнених спалахів. Сукня Леслі мала невеличкий виріз і короткі рукави. Її руки мерехтіли в теплому світлі, ніби мармур відтінку слонової кістки. Кожна витончена лінія її тіла виділялася м'якою тінню проти світла. А коси сяяли, наче полум'я. За її спиною квітнуло зорями фіолетове небо над гаванню. Ен почула, як її супутник охнув. Навіть у густих тьмяних сутінках вона бачила захват і зачудування на його обличчі. «Хто це прекрасне створіння?» – запитав Оуен. «Це пані Мур», – відказала Ен. «Вона дуже гарна, правда?» «Я... Я ніколи не бачив нічого подібного», – відповів приголомшений Оуен Форд. «Я не думав... Я був не готовий...» «Боже правий! Але як можна бути готовим до того...» що знайдеш богиню, котра здаватиме тобі кімнату. Та якби вона була вбрана у фіолетові шати і мала грону аметистів у косах, я вважав би її царицею морів. А вона бере пожильців. Навіть богиня мусить на щось жити, усміхнулася Енн. А Леслі не богиня. Вона просто дуже вродлива жінка, у якій людського стільки ж, скільки в нас усіх. Панна Брайант щось сказала вам про пана Мура? Так. Він утратив розум і пам'ять, якщо не помиляюся. Але вона нічого не казала про пані Мур. Тож я сподівався зустріти звичайно заклопотану дружину цільського фермера, котра бере пожильця, щоб зробити копійчину. Леслі саме це і робить, суворо відказала Ен. Хоча їй це нітрохи трохи не подобається. Надіюся, вас не дратуватиме присутність діка. Та якщо дратуватиме, будь ласка, не показуйте цього Леслі. Її це дуже скривдить. Він, мов, велике дитя хоч іноді і надокучливе. Ні, я нічого не маю проти його присутності, та і не думаю, що я багато часу проводжу в домі, за винятком сніданків, обідів і вечер. Але як усе це сумно? Їй, певно, тяжко живеться. Так, але вона не любить, щоб її жаліли. Леслі тим часом уже повернулася в дім і вийшла до них на порадний ганок. Вона чемно, проте холодно привітала Оуна Форда, і діловим тоном повідомила, що кімната і вечеря для нього готові. Дік із задоволеною усмішкою підхопив та поволік на гору І Із цієї миті Оуэнфорд оселився в сірому будинку над струмком. Розділ 24. Книга життя капітана Джима «У мене є ідея. Поки що це всього-навсього лялечка, та згодом, надієся, із неї вийде метелик, утіленого задуму», сказала Ен того вечора Гілбертові. Діставшись додому Він повернувся раніше, ніж вона очікувала І вже ласував соничним пирогом Сьюзен Сама Сьюзен була присутня на задньому плані Як суворий, проте добрий дух охоронець І віднаходила в тім, що споглядала, як Гілберт їсть Не менше задоволення, ніж він у тім, що ласував пирогом «У чому полягає твоя ідея?» – запитав він «Зараз не скажу Почекаю, доки із цього бодай щось вийде Цей Оуенфорд, який він?» Приємний у спілкуванні і доволі вродливий. І такі гарні вуха лікарю, дорогенький, палко докинула Сьюзен. Йому років тридцять чи тридцять п'ять, і він хоче написати роман. Він гарно вбраний, із приємним голосом та усмішкою. Проте чомусь видається, що життя в нього нелегке. Оувенфорд прийшов у Дім Мрії наступного ж вечора із запискою для Енн від Леслі. Вони провели надвечірню годину в саду, а тоді вирішили кататися попід місяцем уздовж затоки в маленькому човнику, який Гілберт тримав для літніх прогулянок. Оуен дуже сподобався їм обом. У них виникло враження, бо вони знайомі вже багато років, котре завжди виразно свідчить про порозуміння між тими, хто знає Йосипа. «Він добрий, пані Блайд, дорогенька, як усі, у кого гарні вуха», заявила Сьюзен, коли гіст пішов. Він зробив їй комплімент, сказавши, що в житті не коштував нічого смачнішого за її сонячний пиріг. Тож віднині серце вразливої Сьюзен належало йому до віку. Такий привабливий чоловік, міркувала вона, збираючи зі столу брудні тарілки. Дивно, що він не женився. Міг би ж узяти будь-яку жінку. Та може він, як я, що досі не зустрів своєї єдиної? Миючи посуд, Сьюзен поринула в найромантичніші роздуми. Два дні потому, Ен повела Оуна Форда на маяк чотирьох вітрів, щоб познайомити з капітаном Джимом. Над білими конюшиновими полями, вздовж гавані, віяв західний вітер. І капітан Джим міг похвалитися одним з найкрасивіших заходів сонця. Сам він щойно повернувся із протилежного боку гавані. Мусив поїхати туди, сказати Генрі Поллоку, що він умирає, бідака. Решта всі боялися йому казати. Раптом він би розгустився бо так рішуче був затягався жити, і стільки всього наміркував, що восени не зробить. Його жінка так собі подумала, що час йому сказати, і що ліпше, аніж я, ніхто йому не розповість, що він уже не уклигає. Ми з Генрі давні друзі. Багато літ разом на сірі чайці плавали. Ну от і прийшов я, сів коло нього, та й кажу, отак от просто, бо коли вже треба сказати щось, то краще взяти, сказати і по всьому. Друже, кажу я, Здається, тобі велено рушати в останнє плавання. Кажу а сам, моби як трушуся всередині, бо то паскудне діло казати чоловікові, що він помре, коли сам він про це гадки не має. Але вірте чи ні, пані Блайт, він раптом поглянув на мене тими своїми чорними веселими очима, усміхнувся, аж усе лице йому взялося зморшками та й каже Коли хочеш щось новеньке мені розказати, Джиме Бойд, то скажи те, чого я не знаю. «А це я вже знаю з тиждень. Я від подвої слова не можу промовити, а Генрі – той собі сміється. Заходиш ти сюди до мене, – каже він, – але це скорботне, як надгробок. Складаєш руки на животі і розказуєш такі запліснявілі новини. Курам насміх. «Хто тобі сказав? – відповідаю я, мовби як трохи безглуздо. Ніхто, – каже він. Минулого віторка я тут лежав, а заснути не міг. І знав, що то вже так і є». Доти лише здогадувався, а тієї ночі знав. Тільки вдав, що не знаю, заради жінки. І я хотів би сам побудувати ту клоню, бо Ібен цього не зробить, як треба. А тепер, Джиме, коли ти зняв з душі тягар, усміхнися та й розкажи мені щось цікаве. Отак вона. Усі боялися йому сказати, а він увесь той час просто знав. Дивно, як тут бай про нас природа, а геш? Сама каже нам, що треба знати, коли слід. Я не розказував вам, пані Блайт, про те, як Генрі прохромив собі носа риболовецьким гачком. Ні. Ми з ним добре посміялися на нісі цієї історії. То сталося за 30 літ тому. Вийшли ми якось у море ловити макрель. Він, я та ще кілька наших друзяк. Славний був день. Ніколи я не бачив у затоці такого кусяка макрелі. Усі раділи. А Генрі той був геть здурів. І хто знає, як собі той гачок устромив з боку в ніс. І ніяк було його не витягти. З одного боку зубці, з іншого – великий шмат свинцю. Ми хотіли тут таки відвести його на берег. Але Генрі, як затявся, каже, мовляв, він іще не гай зовсім дурний, щоб кидати такий косяк. Тож нікуди він не піде. Хай навіть його правець ухопить. І тягав рибу, як навіжений. Тільки час від часу стогнав. Аж ось нарешті косяк минув. Ми зійшли на берег із добрим виловом. Тоді я взяв на пилок і почав пиляти той гачок. Я пиляв так обережно, як міг. Але чули б ви, Генрі? Ні, вам не слід було б того чути. Добре, що дам не було поблизу. Генрі зазвичай не лаявся, але чув якісь прикульони на березі. І тут він пригадав їх усі. І так на мене і вивергнув. Кінець кінцем він заявив, що більше не може терпіти – а я не маю в серці любові Божої. Ну то мусили ми запрягти коня і повести його до лікаря Шарлотаун, За тридцять п'ять миль, бо ж не було тоді поближніх лікарів. А той клятий гачок так і стримів у нього з носа. А коли ми приїхали, старий лікар Креп так само взяв напилок і перепиляв той гачок, як намагався зробити я. Тільки він нітрохи трохи не дбав про те, щоб робити це помало. Відвіди недавнього друга воскресили в пам'яті капітана Джима безліч спогадів, якими він тішився, не помічаючи нічого навкруги. Генрі запитав мене сьогодні, чи я пригадую, як старий отець Шейніки благословив човен Олександра МакАлістера, ще одна дивовижна історія, і вся до останнього слова правдива я сам був у тому човні. Якось вийшла мене світанку до затоки, Олександр і я, та ще був із нами один француз то, звісно, католик. А бачте, старий отець Шиніки перейшов з католицької віри в протестантського. То його католики, мовби як зневажали. Ну, отак сиділи ми до півдня на самому осонні, та нічого не могли вловити. Тоді зійшли на берег, а там був отець Шиніки, що вже ладнався й тегеть. Та й каже так собі дуже чемно. Шкода мені, що я не можу пообіті сам вийти з вами в море, пане Мак-Алістер, але я лишаю вам своє благословення. Ви вловите сьогодні тисячу рибин. Тисячі ми не вловили, зате вловили рівно 999. Найбільше, скільки витримував маленький човник на всьому північному узбережжі. Дивно, так таки є. Олександр Мак-Алістер тоді запитав Ендрю Пітерса, то що ти тепер скажеш про оця шеніки? «Те є», – відказав Ендрю Пітерс, – «скажу, що в старого чортяки ще лишилися благословення». Добрий наш Боже, як то Генрі сміявся нині із цього. А чи знаєте ви, капітан Джим, ким є пан Форд? Поцікавилася Н, завваживши, що потік спогадів на певний час ущух. Подивіться на нього і угадайте. Капітан Джим похитав головою. Я, пані Блайт, не вмію гадувати. А все ж від найпершої миті сиджу та міркую собі. Де я бачив ці очі? Бо я їх, напевно, вже бачив. Згадайте давній вересневий ранок, лагідно мовила Н. «Згадайте корабель, що зайшов тоді в гавань. Корабель, якого так чекали і уже не сподівалися діждати. Згадайте, як ви вперше побачили принца Вільяма та майбутню дружину шкільного вчителя». Капітан Джим зірвався на рівні ноги. «Це очі персі Селвін!» – мало не закричав він. «Але ви не її син! Ви, напевне, її...» «Онук!» «Так, я син Еліс Селвін». Капітан Джим кинувся до Оуна Форда. І знову і знову почав тиснути йому руку. «Син Еліс Селвін! Боже, як я тішуся бачити вас! Часто я думав, де тепер живуть нащадки шкільного вчителя. Тут на острові нікого вже з них не лишилося. Еліс! Еліс! перше дитя, що народилася в їхньому домі. Жодне дитя своїм батькам ніколи не приносило стільки щастя. Я сотні разів чукикав її на колінах. Із моїх колін вона зробила перший крок. Я, мов би, зараз бачу, як мати на неї дивиться. А то ж було за 60 літ тому. Чи вона ще жива? Ні, вона померла, коли я ще був малий. Несправедливо це, що я живий, чую звістку про її смерть, зітхнув капітан Джим. Але я дуже тішуся, що ви тут. Це, мовби як вертає мене в дні моєї юності. Ви ще не знаєте, яке то благо. Пані Блайт має цей дар і часто робить таке для мене. Капітан Джим розхвилювався ще понад те, коли почув, що Оуен справжній письменник. Так він назвав його і відтоді дивився на нього як вищу істоту. Капітан Джим знав, що Ен також пише, але не сприймав цього серйозно він був певен, що жінки то примилі створіння, яким треба надати право голосу і усе, чого вони хочуть, хай благословить їх Господь. Але жодна жінка не спроможна написати гідної книжки. «Гляньте оно на те шалене кохання», – міркував він. Його написала жінка. «І ви погляньте лише. Сто три розділи. Коли на все те стало б і десяти. Лихо в тім, що жінки не знають, коли вже слід зупинитися. А вся суть письменства в тому, щоб знати це». «Пан Форд хотів би почути якусь вашу історію», – мовила Ен. «От хоча б ту про капітана, що збожеволів та уявив себе летючим голландцем». «То була найкраща з історії капітана Джема. У ній поєдналося страшне й комедне. І хоч Енн чула її вже кілька разів, вона сміялася з неї так само щиро і здригалась так само налякано, як Овенфорд. За цією історією ринули і інші. Поза капітан Джим мав того вечора слухачів собі до душі. Він розповів, як із його вітрильником був зіштовхнувся пароплав. Як він жив у піратів на одному з островів Малайського архіпелаго. Як на його кораблі сталася пожежа? Як він допоміг політичному в'язневі втекти з Південно-Африканської республіки? Як одного разу восени його корабель зазнав аварії на островах Мадлен? І він мусив провести там скрутну зиму? Як на палубу корабля вдерся тигр? Як команда зійняла бунт і висадила його на голому і безлюдному острові? Та ще багато інших трагічних, Кумедних і неймовірних оповідок Тайно моря, чари далеких земель, дух пригоди і радість світу усе відчували разом із ним його слухачі. Овенфорд сидів, зіперши голову на руку і глядячи першого помічника, що моркотів у нього на колінах, і не зводив захоплених очей з виразного зморшкуватого обличчя капітана Джима. «Чи не покажете ви, панові Форду, вашу книгу життя, капітане Джим?» запитала Н, коли капітан урешті решт оголосив, що історій на сьогодні досить. «О, та навряд чи він захоче перейматися таким», – відповів капітан, потай, знемагаючи від бажання, все ж показати Оуенові свою книгу. «Я дуже хотів би поглянути на неї, пане Бойд, мовив Оуен. «Якщо вона, бодай, наполовину така цікава, як ваші історії, вона варта того, щоб її прочитати». Удавано неохоче, капітан Джим витяг свою книгу «Життя» зі старої скриньки і простягнув Оунові Форду. «Не схочете ви, певно, розбирати мої карлючки?» «Я чоловік неграмотний», – заважив він мамохідь. «А це так написав, для малого Джо. Він часто вимагає щось йому розповідати. Учора приходить сюди і каже мені, так, мов би, невдоволено, а я був витягав із човна 20-фунтову тріску», то він каже, «Діду Джим, хіба тріска?» Не звірина нерозумна? Бачте, я казав йому, що слід бути добрим до всякої звірини нерозумної і ніколи її не кривдити. Я виплатився був, відказав, що тріска нерозумна, проте не звірина. Але Джо тим не вдовольнився. І я, мов би, як теж посмутнів. З тими малими пронозами треба кожне слово пильнувати. Хто-хто, а вони, то вже бачать вас наскрізь. Промовляючи все це, Капітан Джим краєчком ока стежив за Оуеном Фортом і, побачивши, що гість поринув у читання, рушив усміхнений до буфета, щоб заварити чай. Оуен Форт відірвався від книги життя лише на те, щоб випити чаю. Так само неохоче, як скопар відводить погляд від золота. І щойно зробив останній ковток, пожадливо кинувся знову до грубого тому в шкіряній палітурці. Можете взяти її з собою, коли хочете, не дбала, мов капітан Джим, наче книга життя і не була його найбільшою коштовністю. А я мушу піти припнути човна до палі. Он де шторм насувається. Ви бачили яке сьогодні небо. Згортай вітрило, коли хмари нагострила. Ууенфорд радо пристав на пропозицію капітана Джима дати йому книгу із собою. Дорогою додому Ен розповіла йому історію зниклої Маргарет. «Який дивовижний чоловік цей капітан!» – мовив Оуен. «Яке цікаво було в нього життя! Він за тиждень мав стільки пригод, скільки ми і за багато років не маємо». «Ви гадаєте, усі його історії правдиві?» Авжеж. ж!» «Я певна, що капітан Джим не може збрехати». Та й усі тутешні його знайомі переконують, що саме так воно і було. Колись тут жили безліч його товаришів, які могли підтвердити кожнісіньке його слово. Він один з останніх капітанів Старого Гарта, що їх так багато було свого часу на нашому острові. Тепер їх переважно вже немає серед живих. Розділ 25. Створення роману Наступного ранку схвальований Оуенфорд примчав до маленького дому мрії. «Пані Блайт, це розкішна книга! Розкішна! Якби я міг скористатися цим скарбом, я написав би роман року. Як ви вважаєте, «Капітан Джим дозволить мені зробити це?» «Чи дозволить?» «О, я певна, він буде щасливий», – вигукнула Енн. «Правду кажучи, я на це і сподівалася вчора, коли привела вас туди. Капітан Джим завжди мріяв про того, хто міг би гідно написати книгу його життя». «Ви зможете сьогодні ввечері піти зі мною на маяк, пані Блайд? «Я сам запитаю в нього дозволу написати роман. Проте хочу, щоб ви сказали, що розповіли мені історію зниклої Маргарет». І запитала, чи дозволить він мені ввести її в роман як основну сюжетну лінію, котра пов'яже між собою найрізноманітніші фрагменти книги життя Гармонійна єдність. Капітан Джим невимовно зрадів, коли Оун Форд розповів йому про свій намір. Нарешті його виплакані мрії судилося здійснитися, а книзі життя стати дарунком світу. Утішило його і те, що за лейт мотив роману Оуен вибрав історію зниклої Маргарет. «Це вбереже її ім'я від забуття», – тихо проказав він. «Ось чому я хочу, щоб вона була в книжці». «Будемо співпрацювати», – удоволено мовив Оуен. «Ви дасте романові душу, а я тіло». «О, капітанин Джим, удвох ми напишемо чудову книжку і станемо до роботи негайно». «Подумати лише?» «Мою книгу писатиме онук шкільного вчителя», – вигукнув капітан Джим. «Ваш дід був мені найдорожчим другом. Я гадав, що іншого такого в цілому світі нема. Тепер я бачу, на що мусив стільки літ чекати. Мала з'явитися гідна для того людина. Ваше місце тут. У вас живе дух цих старих і суворих скель. Тільки ви спроможні написати мою книгу життя». Вони тут таки і постановили віддати Оувену для праці маленьку кімнатку при вітальні на маяку. Адже капітан Джим мав бути весь час поряд для консультацій із мореплавства, у якому Оувен був цілковитим неуком. Сам Оувен наступного ж ранку став до написання книжки, у яку вклав усю свою душу. Що ж до капітана Джима, того літа він був найщасливішим зі смертних. Він дивився на кімнатку, де працював Оувен Форд, як несвященний обитель. Оувен детально обговорював зміст Романо з капітаном Джимом, проте не показував йому рукопису. «Зачекайте, доки книжка вийде із друку», – незмінно повторював він. «Тоді ви прочитаєте одразу все і належно опрацьованим». Оувен ретельно вивчав описані в книзі життя факти і творчо їх використовував. Він так багато міркував про зникло Маргарет, що вона стала для нього реальною живою особистістю і ожила на сторінках його роману. Що далі посувалася робота над книжкою, то з більшим задоволенням і палкішим завзяттям працював Овенфорд. Він дозволяв Енн і Леслі читати рукопис і висловлювати зауваження. А в основу заключного розділу, що його втішені критики, згодом назвали іделічним, лягла ідея, котру запропонувала Леслі. Енн тішилася і вітала себе зі своєю удачею. «Я з першого погляду збагнула, що Оувен саме той, хто повинен зробити це», – розповідала вона Гілбертові. В очах його було знати і почуття гумору, і пристрасну тонку натуру, а саме це – вкупі з талантом добирати меткі і виразні слова і потрібне для написання такої книжки. Йому судилося створити цей роман, як сказала би пані Лінд. Оуен працював від ранку до полудня, по обіді зазвичай присвячував веселим прогулянкам у товаристві Блайтів. Незрідка до них долучалися і леслі, позаяк капітан Джим намагався частіше забирати до себе Діка, щоб дати їй змогу розважитися. Вони каталися на човні вздовж гавані і прегарних вінких річок, що впадали в неї, пекли на багаті молюсків, яких знаходили по підбережжю збирали сониці на гряді піщаних дюн, рибалили з капітаном Джимом, полювали сивок на прибережних луках та диких качок у бухтах, принаймні полювали чоловіки. Надвечір вони блукали густими квітучими полями попід золотавим місяцем, або ж омощувалися у вітальні маленького Доми Мрії, де прохолодні морські вітерці в ряди годи змушували їх розпалювати вогнище в каміні, і малувалися яскравим полум'ям від хмизу, розмовляючи про все, що лиш могло цікавити щасливих, завзятих і розумних молодих людей. Леслі дуже змінилася, відколи розповіла Енн, що мала до неї ворожість. Не було ні сліду колишньої холодності і відчуженості, ані тіні смутку в її очах. Украдне дівоство, мов би, повернулося до неї в зрілі жіночі руки. Її душа яскріла свіжими барвами, наче духм'яна квітка. Під час тих сутінкових літніх розмов ніхто не жартував дотепніше і не сміявся веселіше, ніж вона. Коли часом Леслі не могла провести вечір із друзями, усі вони відчували, що їхній розмові бракує чарівного витонченого присмаку. Її врода сяїла у світлі пробудженої душі, як сяїла б досконала молочно-біла ваза з найтоншої порцеляни. Якби всередині її палахкотіла ясно-рожева лампа. Коли-неколи Енн відчувала, що її сліпиться невимовна краса. Що ж до Оувана Форда, то Маргарет зі сторінок його роману, хоч і мала м'які темні коси і принадливо бліде обличчя дівчини, зникли півстоліття тому, попід склепіння вод, де спочиває Атлантида, була наділена душевними рисами Леслі Мур, які розкрилися перед ним, тими погідними вечорами в гавані чотирьох вітрів. То було незабутнє літо. Одне з тих, що рідко бувають у житті людини, проте лишають у розкішний спадок по собі коштовні спогади. І повнячись ясною погодою, веселими розмовами і забавами та радісними усмішками друзів, так наближаються до бездоганності, як то лише можливо в цьому світі». «Це було надто прекрасно, щоб тривати довго», – зітхнула Ен одного вересневого дня, коли знайомий, ледь колючий вітерець і глибокий синій відтінок поверхні затоки вперше нагадали їй про те, що осінь уже зовсім близько. Того ж дня Оуен Форд оголосив, що завершить свій роман, а його відпустка добігла кінця. «Звісно, я ще працюватиму над книжкою, перероблятиму, скорочуватиму», – казав він, – та загалом вона готова. Якщо мені вдасться знайти видавця, найімовірніше вона побачить світ наступного літа чи осені. Оуен не сумнівався, що знайде видавця ліромана. Він був певен, що написав добру книжку, яка здобуде належне визнання. Книжку, що житиме тривалим і повнокровним життям. Він знав, що вона принесе йому славу і багатство. А втім, дописавши останній рядок, похилив голову на стіл і довго сидів так, міркуючи не про те, як сумлінно вдалося йому попрацювати. Розстіл 26. Зізнання Оувена Форта «Шкода, що Гілберта немає вдома», – мовила Ен. Він мав поїхати до Глена. Алан Яланс зазнав серйозної травми. Гілперт, в повернеться пізно. Проте він сказав мені, що завтра неодмінно встане раніше, щоб попрощатися з вами. Так прикро. Ми із Сьюзен хотіли влаштувати веселу прощальну вечерю. Вона сиділа біля струмка в саду, на невеличкій лавці, яку змайстривав їй Гілберт. Оуен стояв напроти неї. зіпершись на стовбур жовтої берези, мовно бронзову колону. На його блідому лиці було знати сліди безсонної ночі. Ен поглянула на нього і замислилася. Чи відпочив він за це літо так, як мав би, щоб укликнути після хвороби? Чи не перевтомився, працюючи над романом? Раптом вона згадала, що весь минулий тиждень вигляд у нього був не надто гарний. «Я навіть радий, що лікара Блайта немає», – поволі відказав Оуен. «Я хотів поговорити з вами сам на сам. Я мушу з кимось поговорити, інакше збожеволію. Ось уже тиждень я хочу поглянути правді у вічі». Я намагаюся і не можу. Я знаю, що можу сказати вам. Знаю, що ви зрозумієте. Жінка з такими очима, як ваші, завжди зрозуміє. Ви з тих, кому люди звіряють усе. Пані Блайт, я кохаю Леслі. Кохаю. Та самого цього слова недостатньо. Голос його урвався від вибуху та почуттів. Він відвернувся, сховавши обличчя в зігнутій улікті руці, і здригався всім тілом. Енн дивилася на нього бліда і ошелешена. Вона і уявити цього не могла. І все ж, чому вона не змогла такого навіть уявити? Тепер це здавалося природним і неминучим. Власна сліпота дивувала її. Проте... Проте... Цього не могло статися в чотирьох вітрах. Будь-де у світі людські почуття могли кинути виклик законам моралі, та аж ніяк не тут. Леслі неодноразово приймала пожильців упродовж останніх десяти років, і нічого подібного не відбувалося. Але, вочевидь, ніхто з них не був такий, як Оуенфорд. Та й жвава, жива Леслі цих останніх літніх місяців була вже не тією колишньою підлюдковатою господиною сірого дому понад Стромком. Ох, бодай хтось мусив все припустити. Чому пана Корнелія була така недбала? Пана Корнелія завжди готова бити на сполох, коли йшлося про чоловіків. Ен відчула дивну лють на пану Корнелію. Потім вона тихо застогнала. Хай іще її вини та шкоди було заподіяно. А Леслі? Що буде з Леслі? Саме це найбільше хвилювало Ен. Леслі знає про це, пане Форд? Ледь чутно запитала вона. «Ні. Ні, якщо тільки вона сама не збагнула. Я ж не міг виявитися таким нікчемним мерзотником, щоб розповісти їй, пані Влайт. Але я не можу не кохати її. От і все. І не можу зносити цю муку». «А вона теж кохає? запитала Ен. Проте щойно ці слова злетіли з її вуст, вона відчула, що казати їх було не слід». Оуен Форд у відповідь надто енергійно похитав головою. Ні, ні, звісно, ні. Та я міг би стати гідним її кохання, якби вона була вільна. Я знаю, що міг би. Вона теж кохає, і він це зрозумів, подумала Ен, у голос вже відказала співчутливо, проте несхитно. Але вона не вільна, пане Форд, і все, що ви можете, це мовчки піти, лишивши її наодинці із власним життям. Я знаю, знаю, простогнав Оуен. Він сів на трав'янистім березі струмка і тожливо задивився на брунатну воду. Я знаю, що нічого не можу. Лише сказати на все добре, пані Мур, дякую за вашу турботу впродовж цього літа. Достоту так, як я сказав би це уважній, присадкуватій, хазяйновитій господині, яку сподівався тут зустріти. Потім, як годиться, я сплачу за житло і поїду. Усе так просто, без жодних сумнівів і вагань. Світ за очі навпростець. І я піду, пані Блайт. Не бійтеся, що я цього не зроблю. Тільки легше було би пройти по розжарених плужних лемешах. Енн зригнулася від болю, що лунав у його голосі. У цій ситуації вона не мала чого сказати. Про докори не могло йтися, поради були зайві. Слова співчуття видавалися марним блюзнірством перед лицем страждання цього чоловіка. Вона могла хіба що мучитися, разом з ним заплутавшись у повотині співпереживання і жалю. Серце їй боліло за залеслі. Хіба мало випало горя на долю нещасної дівчини? Мені не так важко було б їхати звідси від неї, якби вона лиш була щаслива. Зненацько-палко, мов Оуен. Але думати про її безрадісне існування, розуміти, як вона житиме тут, ось що найгірше. Я готовий віддати життя, щоб зробити її щасливою. І я нічим не можу допомогти їй. Нічим. Вона навіки прикута до цього хворого бідулахи. І їй нема чого чекати від долі. Окрім старіння і довгої низки, порожніх, безмістовних, Змарнованих літ. Мені нестерпна сама думка про це, але я мушу поїхати і жити своїм життям, ніколи не зустрічатися з нею і завжди пам'ятати, що їй доводиться зносити. Це жахливо, жахливо. Це дуже тяжко, зажорено відказала Ен. Ми, її тутешні друзі, знаємо, як їй погано. Коли вона так щедро обдарована, вів далі Овен, не бажаючи маритися з несправедливістю. Її врода – лише найменша з її чеснот, а вона – найвродливіша жінка, що я зустрічав. Який у неї сміх! Я все літо намагався раз по раз її розсмішити, щоб тільки мати щастя почути його, а її очі – так само глибокі і сині, як води затоки отам. Я ніколи не бачив таких синіх очей і таких золотих кіз. «Пані Блайт, ви колись бачили її коси розпущеними?» Ні. Я бачив одного разу. Того дня я пішов на маяк. Ми з капітаном Джимом збиралися на риболовлю. Але на морі стійнявся шторм, і я повернувся додому. Вона, вважаючи, що цілий день буде сама, вирішила скористатися з нагоди і помити коси. Я бачив, як вона стояла на ганку і сушила їх на осонні. Вони струмували їй до самих стіб, ніби фонтан рідкого золота. Вона помітила мене і кинулася в дім, а вітер підхупив її коси і закрутив довкола неї. Дана, я в розсипах золотого дощу. Не знаю чому, але саме в той мить я збагнув, що кохаю. Кохаю відтоді, як уперше побачив її, на ганку, в яскравому світлі, сопроти вечірньої темряви. І вона мусить жити тут, доглядаючи діка» заощаджуючи на всьому, щоб так-сяк проводити злоденний історій.